Què tal? Bona nit Letícia, molt bona nit a tota la gent que ens escolta. Ja portem 8 setmanes aquí compartint, criticant a la nostra secció de mitjans. Uh, sembla mentida? Realment com passa el temps, Pau Esparc? I tant, senyor Mar Navarro, sembla que tot just fos ahir que vam fer el primer programa. Estaria vostè d'acord, senyor la Larranyaga? I tant que sí. Sembla que fos ahir que van començar a pujar-te les coses, eh, per l'Espark. <ríe> com som com dolents, eh? Com, com, com, com també sembla que fos ahir que van tenir l'honor de començar a aparèixer a les zones precedint el gran Cint Un record per ell, com sempre, i també la nostra col·laboradora virtual. Laia Foguet. Nosaltres, com sempre, us portem cada setmana una selecció dels tres temes que considerem que pugen, baixen o es mantenen a la muntanya russa dels mitjans de comunicació, aquest Dragon Can particular. I avui comencem per una cosa que fa molt de temps que es manté, oi que sí, Marc? Es manté. Ja ho pots ben dir, Pau, perquè ha tornat si una altra vegada a la vuitena temporada ja d'Operació Triunfo. Efectivamente, Torna eh? OT, esta vez presentado por Pilar Rubio, que ha sustituido Jesús Vázquez que està presentant allà tu a quatre en justaposició amb el retorn de, de Nina al capdavant de l'acadèmia de cantants que en aquest cas eh, prendrà el relleu d'Àngel Llàcer que ho portava fent en les darreres edicions. La gran absència és la de Risto Mejide que ja fa unes setmanes va dir que retirava del món de la televisió per dedicar-se només al seu àmbit professional estricte el de la publicitat, que crec que ja tocava, no? I els publici... la gent que se dedica a la publicitat a la publicitat i els periodistes de la tele fent periodisme i... Sí, efectivament. Doncs és això, ja, ja portem... Un una setmana, no?, d'OT. Exacte. I, I bé, és el mateix format de sempre, eh? No, no ha canviat res, excepte que hem perdut a Aristo Mejide, que també és una persona de qui havíem dit que, que parlaríem en el programa, però que no hem tingut temps fins ara. Que és que... Bé, alguna ri... vegada sortís sí, amb moltes promocions... Sí, recordem que Aristo Mejide feia... Era, era... estava... tenia contracte a Telecinco, eh? I fins fa sí. Fins fa Poc. quatre dies. I de fet, eh, ell, diguem-ne, tenia contracte amb Telecinco, mentre que la resta del programa, de la gent del programa, tenia contracte amb GES Music, no? M'en molt. I llavors eh, hi havia, doncs, una fricció eh, autèntica, tot i que molta gent deia que era teatre, i segurament en gran part ho era, però mm -hmm. hi havia una fricció autèntica fins al punt que ell va deixar el programa, i li van posar un altre, recordeu, es deia G G20, G20. Sí, eh? que, eh, tot i que va fer una audiència bastant respectable, el van tancar, després de maltractar-lo bastant, van dir que tornaria, no ha tornat mai més, Risto, també, em sembla que li havien de donar un altre programa que al final no l'havien posat. Bé, sembla que encara, potser, eh, no està clar, potser s'acabarà fent un programa, això que va estar preparant amb el que va ser en el seu moment director d'Operación Triunfo, però en tot cas sí que mm, ha desaparegut. Exacte. Tinet Rovira. El, el que sí que és veritat és que a Risto Mejide a veure, so, so, sí que s'ha especulat molt però era un paper, no deixava de ser un paper al que feia, no dic que les discussions que pogués tenir amb Jesús Vázquez o, o amb la direcció de Prezón Triunfo no fossin reals però sí que el fet de la crítica i, i, de, i de destruir sí, i... les persones com tenia, era, era tot fruit d'un guió perquè veure, si tu escoltaves en una entrevista L'home era una persona completament normal. Bueno, no, no sé si un guió, però d'un paper, com a mínim. Sí, era un paper, es un paper. Que venia, que jo crec, a Telecinco, com fa moltes vegades, el acaba cremant. Sí, una sí. mica, sí. Bé, doncs això, seguim tenint OT, no sé fins quan durarà. L'altre canvi també, presentació, de Jesús Vázquez, ah, Pilar sí. Rubió, una mica fruit de la tema fusió. fusió que de fet, Jesús Vázquez va dir que 4 era realment la cadena on volia estar ell, que dius, la que més s'ajusta a les seves característiques, que dius, ostres, està molt bé després de 20 anys a Telecinco. Sí, ha descobert que en realitat pertany a 4, no? És està, cosa... està superbé, que és aquesta descoberta. Que 4 cada cop és menys 4. Ama clar. No, no. De no, no, no, no. que algun vagada en Tele52, Tele, Teleconsti, que jo personalment odiava 4 amb una intensitat, eh, increïble. Estás dient que Tele5 pot millorar? Estic dient que, sí, no, estic dient que 4, eh, per mi era el gran exponent de la telescombreria d'aquest país. Ja sé que es deia que era Tele5, però per mi el que va fer 4 en programes com Callejeros, en programes, recordo fins i tot un reality en què ensenyava gent punxant-se droga a la vena, aquest tipus de cosa, eh, que per mi és molt més degradant que els friquis de Salva, eh? Uh -huh. uh, tot, jo, a veure, Telecinco ha fet coses sí. moralment dubtoses, però per mi 4, ja abans de ser adquirida... El, el fet, però, és que 4 sí que ho vas vendre d'una altra manera, és a dir, hi ha molta gent que considera Callejeros com els grans reportatges d'investigació. Li, li han donat premis com a grans reportats d'investigació. Sí, eh, professors de facultat. És una vergonya, sí. En fi, uh, tindrem OT per moltíssimes setmanes i Pilar sí, Rubio De moment també. Pilar Rubio no s'està lluint gaire. <ríe> Pilar ah, Rubió no s'està alluïnt molt eh, de eh, Fa poc que bueno, hi ha de cara A risc que em cridin l'atenció Sobre Pilar Rubió <ríe> dic Que sembla una bona persona Però eh, és, ella de professió és guapa <ríe> Puja. Sí, puja. puja, puja. Ella, ella, ella de professió és guapa, és a dir, no és ni actriu que també ho és, ni presentadora, és guapa és a dir, ella està als llocs perquè és guapa i això és molt respectable perquè porta audiència però llavors no se li poden demanar, diguem-ne, peres a l'home que... No, no, en tot sí. cas, ja ho veurem ja ho veurem, tot veurem. això s'acaba de començar i és un format molt gros, un Triunfo Exacte. i en tot cas, en les pròximes setmanes veurem si es mereix o no aquest lloc, no? I si la Robió no sé, fa pujar... No. La Vinga, gent. va, baixem, baixem, una, una baixem baixem, baixem, baixem que se'n se'n va. Sí baixa. Doncs baixa de nou l'últim reducte de periodisme que hi podia quedar en el món dels esports. De fet, aquest és un tema uh, més aviat de la setmana passada, però va ser el gran tema la setmana passada, però on vam considerar llavors que era important tractar el fenomen de CNN Plus, sí. que va quedar una mica penjat, sí, sí, sí, vam sí. estar fent els reculls de l'any i aquestes coses... Doncs en parlem ara. A veure, tots heu sentit la notícia, perquè hauríeu de viure en un búnquer antirradiació subterrani a Bladivostoc, per no haver-vos assabentat. No, no hi havia un és, lloc més, més, més proper? No, no, precisament. Aquesta és la idea. El fet és que aquest any li han donat la pilota d'or a Leo Messi. Ladies and gentlemen, el guanyador de la FIFA pilota d'or, el ganador del balon d'oro, the winner is... Lionel Messi Doncs és això. La Rússia uh, també va arribar, per exemple. A arriba a tot arreu. A veure, aquesta és la primera vegada uh, que s'unien els, els dos guardons individuals més importants del futbol, mm -hmm. que són la pilota d'or i el FIFA World Player. Mm -hmm. el, el, feia que la, aquesta votació, això feia que aquesta votació fos diferent, perquè fins ara eh, recordem que la pilota d'or és un premi que organitza la revista France Football, eh, i votaven només periodistes esportius, mentre que el FIFA World Player el concedeixen el concedien seleccionadors i capitans de seleccions. Ara sí. S'han unificat i tots tenen el mateix valor. És a dir, ja, Uh, seleccionadors, jugadors capitans de seccions i periodistes i tots, diguem-ne, voten Vote. per 3 persones sí, sí. Uh, són, em sembla, 10 punts al primer, 5 al, al segon 2 a l'últim i a partir d'aquí, doncs, doncs, guanya uh, qui més punts té, tothom deia uh, donava per fet que guanyaria Andrés Iniesta, però ha saltat la sorpresa Bé, bueno, en tot cas s'havia especulat o Iniesta, o Xavi. Però ningú havia posat el... A Messi. Però sí que vull dir que en el seu moment, sobretot els mitjans de comunicació catalans, deia no que guanyi qui vulgui, perquè com que tots són del Barça... I això ha irritat en sobremanera, els mitjans espanyols, que els ha sortit la bilis per la boca, perquè mm -hmm. evidentment ells volien que guanyés un espanyol Uh, jo crec, no només pel fet que és un espanyol, eh, que això és nacionalísticament molt... Bueno, no hi, no hi ha cap problema, no? Però eh, també perquè no, uh, amb la coartada de ganado la selecció, que claro, no ha guanyat el Barça. I han, bueno, han parlat de coses com alta traición, prevaricació per parte de la FIFA, que Leo Messi ha robado la pilota de oro, que això ho vam veure en un titular. Però un programa va tornar a brillar, a mi m'encanta, eh? Com l'estrella que indica el camí de la barbaritat esportiva, es tracta, com no, de Punto Pelota. Muy buenas noches, nos ha pillado a todos por sorpresa, pero el Balón de Oro, el mejor jugador del planeta este año, no lleva el nombre español, pese a lo logrado en Sudáfrica. Así que esta noche lanzamos esa pregunta, si se han reído del fútbol español. Y Messi, Balón de Oro. La pregunta que hacemos es, ¿se han reído de España? ¿Se han reído de España? ¿Se han reído de España? Bueno, para empezar, que aquí muchos iban allí a, con la alfombra roja diciendo sí, sí. barrida culé, sí, esto cero. es una fiesta, qué no. mal día para los madridistas. No, no, no, no, no. Y acaba, ya ha acabado el día, habrá que decirlo así claro, Barça 1, Real Madrid 1. Eh, en Barcelona es cierto que había una campaña pro Messi, incluso por sus propios compañeros que apoyaban a Messi y ahora nos lamentamos. Señores, es lo que tenemos. Y yo dije... ¿Con qué fin? No ¿Puede sé. haber una, una sí, con campaña? Fin de, digo, con sí, un sí, fin. Son, son las la, voces la, de los, la, los la, futbolistas un, y de los fin, entrenadores. ¿eh? Paco, un fin. ¿Cuál? desestabilizar a Cristiano Ronaldo y al Real Madrid pinta Villar allí si cada vez que hay un evento no la no la enrietan y, y, y claro eh, esto ha sido fruto de la campaña también creo del Fúbol Club Barcelona y de, y de los catalanes no no peyorativamente porque mm, a, tanto con Messi tanto con Messi pues claro han hecho creer a la gente que el mejor del año ha sido Messi Bueno, jo crec que l'ha sigut, eh? temps que no, ni llegien els diaris ni l'escoltàvem a les ràdios d'aquí, no? últim que sentíem no? era el tiet d'Andrés Iniesta, que també es diu Andrés Iniesta, mm -hmm. i s'ha apuntat a la teoria de conspiració dels catalans, ho diu no pejorativamente, diu, los catalanes no pejorativamente, s'ha d'especificar quan dius catalanes, és no pejorativament i, bueno, tot i que s'ha de dir que almenys ell és part implicada. El que han dit els sí. periodistes, per mi, és una vergonya, d'entrada que el millor jugador del món guany aquest premi i això sí un escàndol, en fi... I, Bé. Bé. Es, ara, realment des d'aquí sí que es volia que fossin del Barça és a dir, sí, sí, no, aquí... i Tal com es va no, aquí, aquí els vols des de... molesta que no ens emprenyi Bé, en fi. No, i tal com es va preparar a més des de la televisió pública no? exacte, tele... aquesta és, aquest és l'altra que s'ha sí, no, preparat el, el, el programa de TV3 mm. havia assumit que guanyaria Iniesta per i això? va ser absolutament lamentable però, de fet, una filtració o el de documental posava... sobre Xavi que també va fer TV3 per si sí, sí, guanyava eh, per donar que... més bombo passem al tercer tema doncs passem, passem, sí, sí Puja! Bé, i només per acabar, que qui em va sortir més mm, millor de tot això va ser Pep Guardiola, que malgrat parlar en català no va ser comentari de crítiques. Però bé, deixem de davant d'això, pugem i és perquè Àngel Martín ha deixat Ser lo que hicisteis potser ha estat, uh, ja tocava no? que algú d'aquell programa s'adonés que les coses no sí, van bé. Tu consideres positiu que el programa es desmunti. Exacte, aquest està molt bé, això jo he dit, no. abans que això no és un baixa o és un desfà, no, no, puja. Home, puja, puja perquè... que una persona que realment en el seu bon moment del programa va sí. destacar per l'humor, per la sàtira que va aconseguir fer de la resta de cadenes, doncs mm. ha vist que el seu paper ja no és altera. També altira. perquè a, a base de de, bueno, de de decisions judicials els han desmuntat del programa també. perquè no els deixen emetre res. En cas, el programa mà d'un nyap, és a dir, va començar bé, però el tema era un bunyau. Vull dir, ja es van a perdre el que podien, el que podien, quasi no pots passar les imatges de la cadena en que estàs en doncs és molt complicat no, fer la broma, sí. bé. És que el tema de l'humor guionat de Globomedia, que ja n'em parlat, és però... molt caragós, eh. És a dir, això que Martín... totes les bromes estiguin escrites al prompter i tu facis la pausa perquè riguin, a mi em posa els nervis. Però a veure, igualment es feia molt bé, és a dir, actuat sí. quedava sí. molt bé i Àngel Martín feia els guions de Patricia Exacte. Conde jo crec seu. que que no, estava... el era el millor. Això no Vull que. Vull feia molt bé. També, és a dir, ho fan molt bé. Érem bona parella televisiva. Jo crec que van, sí, en els no. seus bons temps, van compenetrar. L'únic que sí. és, és això... Lo... Saps què és el complicat que és llegir un preu i que encara faci gràcia? És molt complicat. Mm -hmm. No, no, si sí, sí, és que jo no dic que no sigui difícil, precisament, però és que Concebre el programa així, a mi no m'agrada. És a dir, a mi aquest estil no m'ha agradat mai. Ara, admeto que, sobretot al principi, eh? Àngel Martín, a la seva secció, era molt bona. És a dir... Sí, eh? Clara ben pensada, ben feta, vull dir, amb crítica bona, fins i tot Ferran Monegal n'havia fet elogis hmm. d'Àngel Martín. Sí, tot i que tenien alguna deriva revengista, a vegades una mica sospitosa. Jo recordo, per exemple, algun cop que Maria Antònia Iago es va ficar amb Pilar Rubio, precisament perquè deia que no, no tenia nivell periodístic, hmm. i ells es van rebotar duna manera increïble. Sí, tenia tots, s'en reien, sí, tenien, sí, sí, aba tornaven, la tornaven. Sí, però tot té un límit i per mi es van passar. És més, Idoya Bilbao, una gran periodista de Telecinco també va, va emetre unes imatges de gran periodista evidentment agafat en pinces, en referència, vull <girà> dir, dins de la conya, dins del món de la premsa rosa, va fer una va, va posar unes imatges de la Patricia Conde passant un càsting quan era molt molt molt jovaneta i què va fer Patricia Conde, va, la va, va posar unes imatges d'Idoya Bilbao assistint a un talk show Royo el diari de Patricia, Cuarela també era molt jove. Que i imatges de patiño fent un programa on buscava su amor. Això existeix. Bé, ja segur jo. que si mirem els arxius ja de tot, però el cas és això, que Àngel Martín va anunciar la decisió el passat dilluns i el, de, el mateix dijous de la setmana ja va abandonar Deien, per última vegada per el plató del deia programa. Per, per cansament, per Pansament. cansament. O sigui, va fer la broma de dir que se'n va cuidar a l'hort. Uh -huh. Passem a l'animal? A veure on anirà a parar. Exacte. L'animal de sa setmana! Avui parlem de Heidi, no el dibuix animat, sinó una opòssum guenya que s'ha transformat en l'animal de moda al Facebook. Una, un opòssum. Aclarim, opòssum, mamífer marsupial del gènere d'Idelphis, de la família dels Didelphys, de museu allargat, orelles grosses, cos pelat i cua llarga i nua. Tu ets d'aquells que els exàmens, vomites... Exacte, faig <ríe> el mateix, eh? No, en tot cas, seria com, perquè la gent se n'enteri, uh, com una rata petita, de color blanc. Ah... Però, Perfecte. alerta, perquè aquest animal, que per cert, és la sensació animal del moment, vull dir que habitualment recordem eh, animals, no, no, en aquest cas… Pasando, és el, está el está pasando, està passant, ara, Manny, que està passant. Lo estàs viendo. Per, per això… s'està això... vivint. Doncs, bàsicament... per, per això el coneixem, eh? Exacte. Si no, doncs, John jo Cindreu, jo ja saps que nosaltres els teus animals… Sí, però vegades, bé, aquest no és no. meu, eh? Aquest és d'en Pau Spark, endavant. A mi deia, de Mar Navarro. En tot cas, que Hidi és l'animal del moment, i bàsicament per una simple raó, perquè és una rata que és guenya. <ríe> vull dir, és tan simple com això eh? no, no t'hi més, perquè és això un animal petit que ara serà en un zoològic i que també, el que li ha interessat generar expectativa i el que s'ha aconseguit doncs és que en el Facebook ja hi hagi una pàgina de la Heidi amb més de 80.000 seguidors i que també es veu que ha donat lloc ja una popular cançó a YouTube i que aviat hi haurà la seva versió en Indot de Poder. La visitarem o escoltarem, escolta, que no tenim més temps. Us deixem ara amb els sense pèls de la llengua i ens retrobem la setmana que ve, com sempre. I recordeu que l'originalitat és l'art de recordar allò que escolteu però oblidar on ho heu escoltat. Molt bona nit! Per mals Perè sou els meus germans, Perè sou tan irreals Vos estim tots iguals. Bon tenim!